ויהיו ימי אדם אחרי הולידו את שת שמונה מאות שנה, ויולד בנים ובנות. ויהיו כל ימי אדם אשר חי תשע מאות שנה ושלושים שנה, וימות. ויחי שת חמש שנים ומאות שנה, ויולד את אנוש. ויחי שת אחרי הולידו את אנוש, שבע שנים, ושמונה מאות שנה, ויולד בנים ובנות. ויהיו כל ימי שת, שתים עשרה שנה ותשע מאות שנה, וימות. ויחי אנוש תשעים שנה, ויולד את קינן. ויחי אנוש, אחרי הולידו את קינן, חמש עשרה שנה ושמונה מאות שנה, ויולד בנים ובנות. ויהיו חמש שנים ותשע מאות שנה וימות. ויחי קינן שבעים שנה, ויולד את מהללאל. ויחי קינן אחרי הולידו את מהללאל, ארבעים שנה ושמונה מאות שנה, ויולד בנים ובנות. ויהיו כל ימי קינן עשר שנים ותשע מאות שנה וימות. ויכי מהללאל חמש שנים ושישים שנה, ויולד את ירד. ויכי אל אחרי הולידו את ירד שלושים שנה ושמונה מאות שנה, ויולד בנים ובנות. ויהיו כל ימי מהללאל חמש ותשעים שנה ושמונה מאות שנה, וימות.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 ויכי מתושלך שבע ושמונים שנה ומאת שנה, ויולד את למך. ויכי מתושלך אחרי הולידו את למך, שתיים ושמונים שנה ושבע מאות שנה, ויולד בנים ובנות, ויהיו כל ימי מתושלך תשע ושישים שנה ותשע מאות שנה, וימות. ויחי למח שתיים ושמונים שנה, ומעט שנה, ויולד בן, ויקרא את שמו נוח, לאמור, זה ינחמנו ממעשינו, ומעצבון ידינו, מן האדמה אשר עררה אדוני. ויחי למח אחרי הולידו את נוח, חמש ותשעים שנה, וחמש מאות שנה, ויולד בנים ובנות. ויהי כל ימי למך, שבע ושבעים שנה, ושבע מאות שנה, וימות. ויהי נוח בן חמש מאות שנה, ויולד נוח את שם, את חם ואת יפת.